Сім'я Богомаза. Сверид Пастущук малював образи. Діви з дитятком, Миколая Угодника, Варвари, Катерини, Юрія Побідителя. Ні, не ті, що прикрашають славетні собори великих міст. І навіть на стіни сільської церковці ніхто не наважувався вішати їх, не тощо. А от селяни у свої хати купували охоче. І міщани. А якось приїхали зі Львова науковці, закупили декілька. Так що його твори у Львові є і, кажуть, у самому Києві, чи то в музеї, чи як там. Казали вони на Свирида, видний майстер народного примітивізму. Ну, а для своїх місцевих – богомаз. Ніхто Свирида не вчив малювати. Тільки трохи такий же художник, що колись приблудився до їхнього села. Казали – розстрижений монах. Воно й було схоже. Потім Свирид щось підчитав, щось підглянув, але загалом самоук, що й казати. Він і сам невеликої був думки про свої образи, однак вони давали йому втіху, давали розраду. Він бачив у цих плоских, яскравих ликах те, що можна було побачити лише душею, Давав цей хист і заробіток. Проте ніхто ніколи не дорікнув Свиридові, що він, Богомас, наживається на своєму ремеслі чи малює щось суперечне церковному. Найкраще йому вдавалося. Свирид про це й сам знав, і люди казали – очі. Постаті святих могли бути і так собі, а кінь під Юрієм геть підгуляти. Але очі. Вони дивились, немов серце виймали, кожен закуток душі бачили, кожен закапелок осявали. А ще була в нього ікона – Всевидюче око називається. Її рідко хто купує, лише під замовлення. У трикутнику пильний глас Создателя. І більш ніжого. Не було до вподобі владі його ремесло. Не трудові доходи, бачите, не колгоспник. Але дільничний у них двоюрідного брата-син, то лише часом приходить, просить, щоб не вельми виставлявся зі своїм крамом. Будучи постійно при малюванні святих чи її Господа Бога, не минав свирид Божого дому, доброї книжки, тримався доброго звичаю. Тихий був, сумирної вдачі, Рахманний. Не так його Федорка і до церкви вряди годи, та й то лише для годиця витрішки купувати. І посварена завсіди трохи незусеньким селом, і так гостра на язик. І до чоловіка свого пощекуха. І байдужа до його ремесла. Було якось, йшла ненароком, І зачепила баночку з фербою, Вилилась на ікону, Аж Свирида жаль узяв. На самісінькі очі! Так навіть не вибачилась, Навіть не скривилась. Одначе Свирид, сказано, Добрячий та плохий, Усе прощав своїй Федорці. Любив, мабуть, А ще шкодував. Була Безплідна. Він то в сусідньому селі мав діти від першої жінки. Підросли півпарубка й півдівки, вважай. А з Федоркою все Бог не дає, уже й літа минають. Але ж якось каже, носить під серце. Ну, слава тобі, Господи, змилувався Всевишній. Ти ж гляди, жінко, молися ревно, та дякуй, та не сварись з сусідками. Та до церкви вчащай. Правда зробилася спокійнішою. Вже за чужі кури не репетує до піни на вустах, як-не-як -як треба глядітись. І до свирида вже бува озивається лагідним словом. А до храму все так само. Вряди годи. Навіть на свято. Настало Маковія. У їхньому селі церкви нема, закрили. Вона ветха постояла-постояла, без догляду похилилася та й завалилась. У сусідньому не було теж, хоч і мурована проте півроку пробула без священника, і її зняли з реєстрації, на склад перетворили. Є аж у третьому селі, хто доїжджає, а хто й пішки. Йдуть жінки до церкви гуртом, несуть колосся та маківки. Аж глядь, Федорка у якім-небудь дранті красить віконниці. Хата їхня чепурна, завжди біляво синювата, чорним підведена, зі старими віконницями, правда, ще під стріхою. Внутрішній бік уже видно пофарбувала, тепер майже зовні, тож вікна закриті, немов охайна жінка заплющила очі. Федорко, кидай ту роботу, ходімо з нами. Чи ж не матимеш ти більше часу на ті віконниці? Свято ж Бог дав! А я богові очей не замазую. Кинула через плече Федорка і навіть не обернулась. Тільки об чималий живіт квача витерла. Ова! Що так, то так і так. Бог усе бачить. Хлопчик Дмитрусем назвали. Народився сліпим. Попервах не було в знаки, та згодом стали примічати – Повезли в район до лікаря, потім в область, але ради так і не дали. Федорка не чула, проте шкурою відчувала, як перемелюють її на зубах сільські торохтійки. Стала мовчазна, відлюдькувата, принишкла. Сверид також усе пропадав у своїй клуні, де малював ікони. Усе мовчить та мовчить. Не дотинав, не шпетив, тільки мовчав. Федорка перідгадала, що цим мовчанням він картає за сліпого сина. Аж потім просяяло її. Чоловік просто молиться постійно, чи словами, чи й без слів. Одного разу Свирид поїхав на ярмарок до міста. Взяв і Богородицю з дитятком, і Спаса, і Миколая, і Юрія Перемостя, і Катерину, і Варвару і про всяк випадок одну ту, всевидяще око, що було замовили та навіть купили. Федорка попоралася, приколисала малого і з нудьги зайшла до тієї клуні, що правила за майстерню. Стояли рядками, ледь початі і майже закінчені лики, плящинки, біля них пензлики й інше якесь свиридове начиння. Вона хотіла промовити «отче наш», не знали інших молитов. Уже наклала й хреста, проте згадала, що воно ж тут усе не посвячене, і сіла на ослінчика. Два промені навскоси через дірочки у стелі впали на полотно, мовби два ока. Федорка взяла пензлика і стала малювати. Уважно і зосереджено, забувши про все на світі, клала й клала малесенькі мазочки. І вже виходили очі. Їй здалось одне навіть кліпнуло. Тоді Федорка так само зосереджена, наче несла на собі весь крихкий світ. Вийшла з майстерні і пішла по їхньому куткові. від хати до хати. Котру сусідку заставала на подвір'ї, котру біля печі, котру на городі. «Пробач мені, Христю!» «Бог простить, і ти мені пробач! Пробач мені, Катре! Бог простить, і ти мені пробач! Пробач мені, Наталко! Бог простить!» Бабуню Ївдю за пранням аж біля річки розшукала, в руку навіть поцілувала. Та лишень перехрестила Федорко. Вертаючись, думала піти далі по селу. Та завернула до хати. А що ж там Дмитрусь? Чи не сплакався? Сверит тримав Дмитруся, той пальчиком штрикав тата. Носик, вушка, очки. І вони разом заливчасто сміялись.